Itz Jokos Josia komikia, itzekin eta politikarikin ere jostatzeko saiakera ere gaiten algenuke, zan bat diru, hainbat miru deitzen da komikia, eta hori, aipatzuko dugu, zurekin, bantziz bidart, egunon? egunon. Kantari gisa ezagutzen zaitugu. Bai, Kronikari ere, biskat? Eh? Bait, ba, beste izen batekin, gordia. <laughs> Eta orain komik egile edo idazle gehiago, majazkiak espait irazuk eh, egindakoak. Ba, idazle uh, ere, ez dakit gaiten alden. Ez da tekstu handiriket. Eh? da. Ega da fite irakurria, irakurria dela, baina badu garantzia, alere, mm -mm. zuk da. Bai. Bai, hori bai. Saietaz, saiesteko saiakera. Orden hor eh, hori ere idatzia da bai. piska bat sartzeko uh, gainan. Orden batek motivatu zaitu, hartarat uh, uh, lta komiki lat uh, bai. uh, agertzak. Bai. Konatzen laukuzu historiuri? Bi historio izan, izan ziren bat bestiaren ondo. Askifite uste dut, uh, bata zen, ez uh, dakit nun, usta hitze aldean edo uste dut. Itxasun ez? Itxasun, uh, bizikleta txerindulari batek, edo xai batek, ez nok nohk noh jozuen, behinan uh, elgahto patuzuten xai batek eta txerindulari batek eta ni ez da gino nintzen usta itamen etxen e, fra, e, telebista saio bat begiratzen hori behiak eta, eta egertzen zen tipu bat bere plastxarekin eta oh, gutxi bere gaiten zuen etzela gehiago saiak saioak, lan jerozak zuen nola gaiten, minen bizkat bere, bere zangoa plastxan hori ikusten ginuen etxen eta, eta plenitzen ari zaitzula, bala, seguritate eska soktaz eh, saio egzagabait soktzen zutela, beldor zaite edo Eta ondotik egalaldiko bat telkarizatuzuten eta egalaldikoan urektuz, entzunez, entzunez, urektzen zen, tez gaizo shai txipi bat zela, ez zina iratu zari zena ere. Mm. Eta nun behit ni nintzen pentsatzen, te behar ba ere gaiten aldute, eta ez txigindulari... Alu horiek, ez urritate guztiak entzen daukute, eta ez, ez ingira gozuan airatu, eta daukta ikta izan ditzen da, hirin gehiago da. Eta eskifite berantago entzu nuen, uh, uste dut baigogin izan zela, saibat uh, uh, harietan uh, elektristate kableetan uh, uh, taak, elektrokutatu, eta... E eta leguin zuen espentze bat eta jontzen eta hektarea bat edu ustagitze oian edo ege zuen enfin gaizoa hiltzen hor bidian zekun za da bistan segidan ni ke ale kamikas hori pen, pentsatu segidan hori pentsatsi sautanta biak loturik. aisan zento marask hilaria banintza lehen ideia izan zento tobera baten gaia bezala mm. beinen Dobera keiteko berda jendia eta tu chipulana jendia bildu dobera bat nahi ez gera izaintzen to maraski ba shaiekin ikustenuen irudia zea peskata mm. ba bai banituan luki luke ko bichaiodiak rebeti horra dizu shaia beleak edo eztekit zer diren horra mm. badira bixori agertzen diren eta gasti agertzen direnak beti agian irudi odiukandot eta izaintzen laria maraski komiki bat egin dezake hortaz gai, gai bat bazela horra no horren sortzen den nundik eta nor sortzen duen eta gero nola edabideak manipulatzen al duten ere hori dena eta... gauza iniz azkenen bon, i, bi historiaiek inspiratu saituzte uh, baina komikak hartzenuolaik eta ira kurtzen ya da badirela azkenen uh, gauza iniz kurutsatzen direnak uh, gogo eta batzu eta behar berbad uh, ere banatuak direla chayak bai. militante Bilakatzen dira zure Bai be, hori da mitzen. galdera da nor da nor fan nor kez seger beti badago hirutz famshkat uh, etti mundu hau da giritinuek lehenola edo waiko giritinuek leola iten dute edo baina guk ere hori egiten gu onat ta gaitzaren mm. arteko zer hori eta eniet zaute fan eni eta deneri etago hain hain bikoitza mundua zen, munduaz, eh, baden, eh, gu batzutan zaiten algira besten manipulatzaile, edo fean, a, e, eta hori gutxitan txitan, gure ere moa zaintzeko batzutan, ez du gu gure barneko kritika hori ere egiten, eta hori zen, miskat, eh, nik dituen ditu, gogoetako, nor, nor manipulatzen du, zer, da gainela egia gertatu direla, Nik pentsatu duten... Ideia hori atera den momentuan, eta nik marazkilari ah, ezagutu duten momentu horretan. Justu egeertatu da, bake bake prozesua desharmea, eta behar gaiak ortsiren, jizkat aurtengo toberetan gertatu den. Tobera, fe, nik izan izan izan gara zin edo makean, tomberen mm. ikustat egin zentu. <laughs> <laughs> e nik gutxi gora bere komikiaren dira. gai berak ziren, berazera nahi du lotuak zirela... Aktualitate ari ere. Mm. Eh? Azkenean, komiki hortan uh, gertzen dena, hortara bai, heltzen da altzen gira, eh? toberak, kabalkadak, maskaradak, kritika sozialaren lana egiten du marazki eta itzen bidez. Hori da, bai, bai, bai. bai. Ta, un, bo, kritika bainoa, zainiz, bai, zorgutza politika gehietan, eta binen, bo, hiri egiteko. Hori da, nintzen pentsatzen badira jende batzu mundua Salbatzeko eginak direnak edo da intzina azteko eta, mm. eta, eta ondoan badira shal horien trofatzeko hor direnak. Horiak ere da intzina raztenutenak, normalki, hori daidea. Ni ardibeltz horietan kokatzen ez piskat. Shaietan mm. e, sh, bai, chai... <laughs> eh? eh, hori da? Bai, shai... Azkenean komiki horretan denak shaiak dira ez? Ne hori edo denak. Shaiaren simbolika behintzat bada. Hori da. Shaiak... Shai galditzen da, minen shaiak berak finitzean, ospatzen duen moduan eta miskat manipulazio hortan txartuak dira berak ere, eta nonbait agizakiak ere shaiak dira hori kusten duk efean. Denetan dena denetan denetan bada uste dut, bez, mm. bez nire shaietan da izba.